hoofstuk 234, die afvaardiging by die maaltijd, versichtigheid by die tafelindeling, die kankie vererg homself vir die slegversorgde newe tafel, een profetiese voorspelling. Op die afgesproke tijdstip het die afvaardiging, wat in die tussentijd ander kleren aangetrek het, weer teruggekom uit die stad en het elkeen in Joosefse huis begroet waarna hulle met sy na nou die maaltijd wat reeds voorbereid was, begewe het. Om na daar echte nou onverwags meer gaste by een het as wat verwag is, was se tafel te klein om ook se gesin daar plek te kon gee. Daarom het die kyntjie stillekies aan Jozef gesê, Vader Jozef, laat vir ons in die kamer langs aan ‘n klein tafel dek en sê aan sy reenies, dat hy nie gekrent moet voel daar dier nie, Sê hom ook, dat ek na die ete wel weer met na hom toe sal kom. En Jozef het gedoen wat die kyntie hom aangeraai het. Maar Sireneus sê aan Jozef, Dit sal nie deeg nie. As die meester van die oneindigheid onder ons is, dan sal ons hom toch nie by ‘n aparte tafelkie vir die kinders sit nie. Oe, dit sal toch die allermerkwaardigste reling van die wereld wees. Ek sê vir jou, dat juist hy en jy, aan die hoofd van die tafel moet sit. En Joosef sê, liewe broer, dit sal hierdie keer nie deeg nie, want sien, daar is nou baie heidene uit die stad daarby, en die groot nabijheid van die meester sal hulle baie slecht kon bekom. Daarom moet die wil van die kynkie hier sowel as oorhaal en altijd gerespekteer word. En die kynkie het nader gekom en gesê, sê reenies, het gelijk, doe net wat hy sê, Nou het Sirenius geen beswaar meer nodig gehad nie, en hy dadelijk met sy gevolg en met die merk afvaardiging uit die stad by die middag ee gaan ansit. En Jozef het dadelijk in die angrensende sy ook 'n groot tafel had plaas, waaraan hy self, Miriam, die kankie, met sy Jacob, Jonathan, Edokia en die acht kinders van Sirenius plaas geneem het. Natuurlijk is op die tafel van die gaste echter die meeste en die beste spijse opgedis, maar op die huistafel, waaraan aan Jozef, en die kankie met sy Jacob gesit het, nie soveel en ook minder goeie spijse opgedus. En die kankie sê, o jy skant vlek van een aardbodem, moes jy dan juist vir jou enigste meester die slegste voortbring? O land tussen Asie en Afrika wat nou vruchtbaar is, Jy sal daarom vir alle tye met groot onvrugbaarheid geslaan word. Voor waar? Het daar op ons tafel nie een paar visse geleen nie, dan sou daar vir my heeltemaal niks eetbaar gewees het nie. Hier, in die, hier is melkpap met een bykie jening, waarvan ek nie hou nie. Daar is een gebakte see en daar een klein spanspek, daar een ou gebakte brood, met daarnaas een bykie botter en jening. Dit is ons hele maaltijd alle spuise waarvan ek nie hou nie, behalwe die paar visse. Ek wil waar nie, dat die gasten slechter daaraan sou wees as ons nie, maar dit is toch nogthans ook nie recht, dat ons dit soveel slechter moet hee as die gasten nie. Maar Jozef sê, o liewe Joshua, is toch nie so gegrief nie, want sien, dit gaan met ons amal toch eners. En die keinkie sê, gee my dan van die visse dan is dit vir hierdie keer goed, maar die volge keer, volgende keer moet dit anders gaan, want met hierdie dagelikse kost kan ek nie altyd genoeg neem nie. Joosef het dit onthou en het die keinkie van die visse gegee om te eet.